U vrijeme ono, učaše Isus u jednoj sinagogi subotom, i gledeše onda žena, koja ima još duha nemoći osamnijet godina, i bješe zgrčena, i ne mogaše se nikako uspraviti. A kad je vide Isus, prizva je i reče joj, ženo, oslobođena si od nemoći svoje, I stavi na nju ruke i odmah se uspravi i slavljaše Boga. A starješi na sinagoge, negodujući što je Isus isceli u subotu, odgovorići reče narodu, šest dana u koje treba raditi, u dakle dolazite te se liječite, a ne u dan subotnji. A gospod mu odgovori reče, Lice miru, svaki od vas ne odrešuje ili u subotu svojega vola ili magarca odjasala i vodi da napoji A ovo čera vramovo, koju sveza satana, evo osamnaest godina, ne trebaše ili obrešiti od ove sveze u dan subotnije i dok on ovo govoraše, Ијаку се сви који му се противљаку, а сам народ радо ваше се за сва славна дела, што и он чиње Sestre, kad krenemo u hramu gospodnji, da znamo kut smo krenuli, ko će nas dočekati, sa kim ćemo se sresti. I na tom putu, ili prilikom kretanja na taj put, mnogo je važno da znamo makar nešto o onome koji nas dočekuje. Vidite, mi danas ovdje sabrani, nismo baš, Potpuno svjesni veličine ovog dana, ovog hrama, ove tajanstvene službe ili, kako je mi u narodu zovemo, mada ne znamo svu pozadinu i smisel svete liturgije, ali je ipak nazivamo tajnom večerom. Tajanstvenim saborom, mističnim sabranjim, braći i sestre. Mnogo je važno, a crkva pomoći će da dođemo do te neophodne crkvene svijesti, da se mi ovdje sabiramo. U ime Gospodnje, da bismo jačali u sili moći Gospodnje, da jačamo u Gospodu, braćo i sestre, a možemo jačati u njemu samo ako je On ovdje sa nama i među nama i radi nas. A crkva i sveti apostoli potvrđuju i svi sveti oci i svi sveti mučenici i svi sveti proroci da je gospod zaista sa ovim narodom, da je živ, da je prisutan i evo i ovim danom ovom svetom liturgijom potvrđuje braće i sestre da je vjeran Svom zavjetu vjeran, svojim obećanjima i nije nas ostavio. Ova sveta liturgija to potvrđuje, braći i sestre. I zaista trebava bi da izazove stiv ku svima nama Jer koliko smo puta mi, gospoda, ostavili, koliko smo ga se puta odrekli, koliko puta uvrijedili, koliko puta ruku digli na njega, čineći svakojake i mnogobrojne, bezbrojne grijehe i riječju i dijelom I pomišljuju. Vidite i sami, danas pogledaš čovjeka malo drugačije nego što on to voli i očekuje i veza putca. Prijateljstvo se gubi. Pogledajte, braće i sestre, i brakovi danas. Kidaju se masovni razvodi, povedajte i one krvne veze kako sve slabije drže. Ono dok majka ljulja kovije kupa dijete i ne može, ono dok otac finansira, dok plaća naše račune, Onda smo tu, ali čim se ukaže prva prilika, odosmo. Dosta je bilo. I uopšte, braće i sestre, danas malo koda koga ljubi, poštuje, da oprašta. A evo. Ovom svetom liturgijom Gospod potvrđuje da nije kao mi. Evo ga u svoj svojoj slavi i sili ljubavi milosti neizrecivom dugotrpljenju, evo ga ovdje među nama. Među nama, braće i sestre, koji smo ga mnogo puta ožalostili, mnogo puta uvrijedili, braće i sestre, povrijedili, ranili. I ova sveta liturgija treba da izazove stijet u svima nama. I pored svega toga i preko svega toga, evo ga ovdje, On, gospod naš, spasitelj naš, Bog naš. Život naš, sila naša, moć naša. Da mi dolazimo u hramove, braću i sestre, na takav način? Da mi našu svetu crku pravoslavnu i našu svetu sveštenu čudesnu liturgiju Dovodimo u direktnu vezu sa njim. I još uvijek lepdimo umom u nekim abstratnim doživljajima, u nekim fantazijama, praveći od Turgije samo još jednu epizodu televizijskih serija. Glumeći nekakvu duhovnost, Do ovdje da se prenemažemo. Da još dublim čiimo jaz između nas i među nama i radi nas isutnog Boga. Zato sveta Jevanželja i ovo lukino, Moćno, braćo i sestre, nastupa, govori i ukazuje kome smo mi došli i koji je nas ovdje danas dočekao. Sve ovo, braćo i sestre, što mi vidimo, doživljavamo, ovaj hram, ovaj grad, Put do ovog hrama, kapija, donja, gornja, sve je to u redu, sve je to dobro. Ovaj dan, lijep, oblačan, hladan, topao, kišovit, ili sur i vjetrovit, sve je to, braću i sese, dobro i neka je blagosloveno. Svi mi ovdje koji smo se sabrali, dobro smo došli. Ovaj kram ovakav kakav je. Slava Bogu na njemu. Međutim, ako mi ovdje ne dolazimo sa svirstu, da ćemo svesti i da ćemo biti dočekani od strane samoga Boga. Pri to, ne bilo kojeg Boga, braći i sestre. Danas... Reći da vjerujemo, nikad nije bilo braćo i sese tako površno kao danas reći vjerujem u Boga, u kojega Boga od sviju ove ponude. Koliko ima umova braćo i sese, toliko i bogova ima. Koliko ima demona, toliko i bogova ima. Koliko ima pomisli i strasti, toliko i bogova ima. Nije dovoljno reći vjerujem u Boga. Treba vjerovati u istini toga Boga. Treba ga prepoznati, braću i sestre, u ličnosti Isusa Hrista. Sina Božijeg i Sina Djevinog Treba ga prepoznati u konkretnoj ličnosti Treba ga prepoznati u pelenama, u jaslama, u pećini vitlejemskoj U one dane kad je rođen zajedno sa mudracima, angelima, pastirima Zajedno se Josifom i zajedno sa onom koja ga je rodila, treba mu se pokloniti. Samo jednomu vremenu rođenom, a živom. I danas ovdje u pravoslavnoj crkvi prisutan je braće i sestre isti on i mi kad dolazimo u hramove mi njemu dolazimo mi kad idemo na, na službu, u liturgiju mi njemu idemo braće i sestre jer to je pazite put ka hramu on je braće i sestre mi miram samo li malo umom sviješću Izađemo iz onog uskog puta, eto ti već loši proces i raspadanje pomisli. I svo što čoveku može da padne na pamet. Zato moramo biti trezveni, oprezni, precizni. Trebamo biti vjerni, braću i sestre. Trebamo od Boga tražiti da nam podari onu crkvenu svijest, a ne onu majmunsku, mišiju, krtičju, listićiju, vučiju, demonsku svijest i vjeru. Zdravu vjeru da kada dolazimo u hrami, Bogu dolazimo. I, braći i sestre, nemamo dilemu Zbog čega smo mi ovdje? Ko nas očekuje? Evo, slušajući ove stihire, mi pjevamo, braći i sestre, njemu, pjevamo njegovom svetom do lasku, silasku, njegovom čudesnom ovoploćenju. Gle, postade čovjek radi mene vječni Bog. Gle, strada radi mene. Gle, umire radi mene. Gle, vas krstava radi mene. Gleba znosi se radi mene. I mi pjevamo tome, braći i sestre. Dakle, nemamo dilera. Došli smo, hoćemo to da proslavimo. To je naše najdraže. To je naš praznik. To je smisao našeg života. I mi ovdje došli da isplatimo nekakve dugove, braći i sestre. Caru, carevo, Bogu, Božije i sad smo mirni, sad možemo dalje. Ne, braću i sestre, mi smo ovdje došli da se izrazimo, da svoja srca izlijemo. Svoje umove, svoje osjećanja, svoja tijela. I saborno, ne pojedinačno, nego saborno, ovako zajedno. Vidite kako stojimo... Tu jedan uz drugoga. Niđe se tako ne stoji, braći i sestra. U kućama tako ne stojite. Jedan uz drugog Da bismo osjetili blizinu bližnjega. Potrebu da budemo sa njim. I da budemo sabrani u ime gospodnje. A gospod nas odavde iz altara gleda. Pa se raduje braćice i sestre. Raduje se i bogosilje. Evo i govori nam braćui i sestre ko Sveto evanđelje, a pa na Sveti apostol govori da da se naoružamo. Da budemo oprezni, jer ratujemo protiv demonskih sila. Protiv duhova tame i ispod nebesija. A pa nam govori koje oružje da koristimo. Govoreći o sve oružju Božjem, pa govori da se pravoslavnom vjerom štitimo i da samo njome možemo da odbijamo ognjene strele nečasti Boga. A ognjene strele nečasti Boga jesu sva otrovna učenja, sva heretička učenja, sva braće i sestre sječiva svi otrovni bodeži koji nasrću na ovaj narod pa Pavle kaže uzmi štit vjere uzmi štit tretih otaca naolužaj se oklopom pravde uzmi mač duha uzmi ime Božije uzmi hrs gospodnji Uzmi svete ikone, uzmi svete molitve, uzmi svetu litvori, uzmi sveti putir. Pričešćuj se, vjeruj i ne boj se. I svetim evanđeljem, braćo i sestre, crkva nas podsjeća da smo mi ovdje došli kao što i ona žena zgrčena duhom nemoći duhom demonskim zgrčena skvržena, o samne iz godina mučeći se na taj način prebivala u hramu i sreva braću i sestre to je zbijeva dočekano od njega od istog ona koji i nas danas ovdje dočekao koji nas blagosilja koji će staviti ju svoje na nas. Preko svešteno služitelja, braće i sestre, njegova sila, njegov blagostvo se predaje narodu. Preko sve te tajne, pričašća, njegovo tijelo i njegova krv se predaju narodu. A mi treba da smo svjesni da razvijamo tu svijest, Da je on tu da smo se mi sabrali ovdje oko njega. I mnogo je važnije, braći i sestre, poznavati evanđelske priče, nego besmisleno tumarati po nazovi liturgijskom prostoru. Kakav je to liturgijski prostor bez prisutnoga liturga, Hrista, Arhijereja? Kakvo je to bogosluženje bez njega, braći i sestri? Kakva je to trpeza bez jela? Kakva je to tajna trpeza bez tajanstvenoga jela? Kakva je to crkva, braći i sestri? Kakva je to vjera? Ako nije vjera da ovdje dolazimo... Da se sa Bogom sjedinimo, da On liječi naše rane, naše nemoći, naše slabosti i sve naše bolesti. Ako takve vjere nema, braći i sestre, onda nije dobro. A nema razloga da ne bude takva, jer Gospod evo i ovom liturgijom potvrđuje... Da nije napustio ovaj narod. Liturgije je Božje prisustvo. I mi tako trebaju da je doživimo. Ne znate vi, ne znamo ni mi, mnogo toga što liturgija nudi. Da će Bog pa ćemo naučiti, ali ono bez čega se ne može dalje jeste vjera Da je on ovdje među nama, isti onaj koji je položio svoje ruke na ovu zgrčenu ženu i odmah je svojom silom podigao, isti on, braćo i sestre, iste te ruke i ovdje su i nas da blagosiljaju, nas da podižu zgrčene mnogim grijesima i mnogim strastima i bogestima, zgrčene duhom nemoći, duhom demonskim, jer demon je, braćo i sestre, duh nemoći. Vazno je primijetiti da je ova žena bila strpljiva ostane iz godina nosi breme, braće se sese. Nosi muku. Pazite, zgrčana. Zamisli sebe sa glavom zakucanom u koljene. I tako da živiš tako dan da provodiš. Da ne možeš da pogledaš u lice bližnjega, da ne možeš da pogledaš lepotu. Tvorevine, ljepotu nebesa, nebeskoga svoda, nego samo sebe u koljene, samo zemlju. I tako, ne jedan dan, ono kad nas, što kažu, stegne u veđima, nego 18 godina. Braći se sese, to je veliko stradanje. Vidite, ova žena nije odustajala. Ona je bila u hramu, što znači da je imala nadu. Imala je nadu, jer oni koji nemaju nadu, oni nisu u hramovima. Oni razmišljaju kako da se ubiju. Oni gledaju da svoju tugu razblaže narkoticima. Nema njih u hramu, oni ne čekaju, braće i sestre, utjehu Božiju. Beznadežni, zgrčeni, mrtvi. Jevo, došo je dan, došo je braćo i sestre onaj koji vječnost danima daje i predaje. došo je život da nam život preda, došlo je silom da nas od nemoći osvoboditi. Došao je Bog, došao je Gospod, da nas od džavola oslobađa. Došao je Sim, da nas Otcu privede. I sve nas ovdje, on braći i sese posmatra, gleda, vrlo pažljivo. Gleda nas, posmatra nas, Božijim okom, Božijim vidom, Božijom milošću, Božijom ljubavlju. Toga treba da smo svjesni. To što smo zgrčeni, braći i sestre, ne treba da nas obeshrabruje. Zgrčen pun strasti, pun grehova, jer grijeh je, braći i sestre, od džavola. Čovek koji griješi, on se đavolu predaje i, i duh ne moći ulaziju njega izgrči ga. Ne može nikud. Mnogi od nas zaista ne mogu nikud. Veo vidite i sami, mnogi mogu samo da dođu i ništa dalje. A i treba biti strpljiv. Kažu Rasijan sam na službi ništa ne razumijem. I tako dalje, i tako dalje. Muka mi je, vrti mi se u glavi, mučnina, bolovi u veđima, u nogama, ne mogu više, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Možeš, tek si počeo. A kako bi da trebao 18 godina da provedeš u tom stanju? Da li imaš tu vjeru, to strpljenje? Zato, braćo i sestre, nemojmo da sumnjamo, vjerujmo da je Gospod sa nama. I nemojmo da sumnjamo da može da nas i da može da nas podigne. Može i hoće, braćo i sestre, ali kada će to biti, na koji način, u kojoj mjeri, sve to prepustimo njemu. On je isjelitelj, a mi smo bolesnici. On je Gospod, a mi smo gršnici. On je svemoćni Bog, a mi smo nemoćni ljudi. On je bez grijeha, a mi začeti u grijehu. On je Bogo čovjek, braće i sestre, a mi smo njegove stvorenje. Znao On... Da se stara o svojoj tvorevini, ja još više o svojoj djeci. Jer svi koji su kršteni, oni su, braći i sestre, sinovljeni, to su djeca Božja, rođeni u crkvi. Postaraće se, Gospod, i o nama samo budimo srpljivi i nemojmo da izostajemo sa nedeljnih sabranja. Ova žena... Je bila u hramu, braću i sestre. Nije bila kod vračara. Nije bila kod važnih ispjelitelja. One je bila u hramu, čekala. Tako i mi. Šta hvali? Budimo u hramu. Budimo posebno nedeljnim danima, jer nedelja je dan gospodnji. To je dan kad se sabiramo, braću i sestre. Kad ste sa Bogom srijećem i budimo uporni iz ove nedelje u drugu, iz praznika u praznik, bez obzira što je nemoć u tebi, nosi je, nemoj da ropćeš i nemoj da odustaješ, jer će ti biti još gore. Nosi svoju nemoć, nosi svoje rane, nosi svoje bolesti, vjeruj da je on onaj Koji sve to može da liječi, ali svojim promislom upravlja braće i sestre našim životima. Pa ako treba, neka traje godinu, neka traje dvije, neka traje braći i sestre 18 godina, neka traje do kraja našeg života. To ćemo gospodu prepustiti. Važno je da dođe do onog sustreta. Do onog dodira, do onog sjedinjenja koje će nas, braćo i sestre, učiniti besmrtnima i vječno zdravima, vječno blaženima. Vidite ova žena, ona je ustala i odmah počela Boga da slavi. Kao neka zategnuta tetiva. 18 godina strpljenje, strpljenje, strpljenje, strpljenje, trpljenje, trpljenje, trpljenje, trpljenje, nade, pa onda dodir istarijela slavoslovlja. Odmah ustade i poče da slavi Boga. Ali ova pročenoga Boga, braće i sestre, poče da slavi onoga oko koga smo se mi danas okupili, ali koga malo slavimo koga malo cijenimo, malo poznajemo, na koga se slabo nadamo, braći i sestre, malo računamo. Zato ovo jevanđelje i svako drugo jevanđelje govori da je Gospod sa nama. Sva nam moćna vaskrstenja, moćna isjelenja, sve one projave božanske sile, Kroz Gospoda Isusa Hrista, sve one, braće i sese, vode ka liturgiji. Isti on je i ovdje i u svim tim pričama. Ista sila, isti odnos prema čoveku. On se i nad nama, braće i sese, nadnosi, sažali, popoloži ruku, pa ne bismo mi ovdje danas stajali, danas njegova ruka nije podigla. Ne bi smo, dojuče smo se valjali, braći i sestri, u nemoćima, u slastima, u grijesima i dan danas znamo da se uvalimo, da se vratimo, nažalost, na bljuvotinu svoju. Ali opet kroz pokajanje, kroz ispovijest, ruka gospodnja, pomaže, pomazuje i podižuje. I njegovom silom mi danas ovdje stojimo i jesmo. Ali možemo još mnogo više, braćo i sestre, mnogo više, jer naši potencijali su veliki, veliki potencijal. Mi možemo, ako hoćemo, da postanemo Jedno sa Bogom, braće i seste, možemo da se obožimo, kako se to kaže u našoj črvi. Put do oboženja jeste liturgijski put. Zato ne odustajimo, braće i seste, ne lijenimo se, ne plašimo se, ne ropćimo, nego nosimo slobosti svoje, nosimo i slobosti svojih bližnjih. Nosimo i, i duh nemoći našega naroda i našega vremena, jer ovo vrijeme je izrazito, braći i seste, nemoćno. Nosimo to, nemojmo da se plašimo i nemojmo da tražimo moćnike i izvore moći nigdje izvan crkve. Nemaju, braći i sestre, moć je samo u svemoćnom i horito Te moći jeste ovdje u crkvi, to zove sveštene kanale, sveštena korita, liturgija sveti sveti hramova, zidovi ovog hrama, braći i sest, to je to korito kojim teče bujica nebeske sile. I vi ovdje u šaši, vi ste izloženi tom zračenju, blagodatnom zračenju. I samo srpljivo vjerujući u njega, a ne u sebe, tražeći pomoć od njega, a ne od ljudi, nadajući se braću se sese njemu, a ne nekom drugom, ni Bogu, ni čovjeku, držeći se vjere svete, vjere pravoslavne, ne ispitujući puteve i stramputice druge široke koji vode bez izuzetka u propas i u tamu i u ruke nemoćnih i zlih duhova neka bi dao gospod da i na ovoj svetoj liturgiji osjetimo braćo i sese prisutstvo Božje i u svetoj tajni pričešća da osjetimo da gospod da ga primamo vjerom, pokajanjem, trpljenjem, smirenjem, da ga primamo u odarje naših duša i tijela i da nas svojom silom, božanskom silom podigne, a da to naše podizanje bude projavljeno slavoslovljem i blagodarenjem. Pa da govorimo kao moćni, slava tebi, oče sveti, slava tebi, sine jedinorodni, slava tebi, duše moćni, duše životvorni. I sada, i uvijek, i u vjekova. Amin. Oni koji nisu kršteni, braće i sestre, ukoliko ih ima među nama, treba da znaju da ne mogu da učestvuju tajni svetog pričašća. Dakle, isključivo kršteni u pravoslavnoj crkvi. A oni drugi koji jesu kršteni, treba da imaju svijest za da pristupaju čaši spasenja i da iz nje primaju samo... Prečisto tijelo i krv gospodnje, prethodno se pripremivši namjerom da će primivši tijelo i krv dati od, sve od sebe da se не odreknu благослова Božje i svetinje Božje a svako volno predavanje grijehku braće i sestri. Dakle, koe ono predavanje grijehku kad smo mogu i da se ne predamo, onaj pad, kad smo mogu i da ne padnemo, jeste odricanje. Pritom treba znati da se odričujemo žrtve Božije. Krvi Božije, svetinje Božije, Milosti Božije, ljubavi Božije, sile Božije i na taj način mi sami sebe osuđujemo na nemoć, na grijek, na smrad, na ropstvo. To što će postoje tamo obladati nama ne govori o tamih, govori o nama braće i sestre i našem odnosu prema svjetlosti. Ovdje je sama sila Ovdje sama istina Sama moć To što ćemo mi Ne daj Bože Ali ako budemo Predavali sebe nemoći To ne govori o sili tame I nemojmo da govorimo Nisam mogao da izdržim Bilo je jače od mene Lažeš Nije bilo jače od tebe Jer si bio naoružan Primio si silu primio si svetinju, primio si blagoslov, nego nisi htio, tako reci, nisam htio, više ljubim tamo nego svjetlost, to zaista zvuči ugludo, zvuči bolesno, ali jeste tako, braćo i sestam. Sam gospod je rekao, vidi, više su zavoljali tamo od svjetlosti, ja sam svjetlost, Došao sam da svijetvim, da im predam svetlost i pogledaj, više su zavoljeli tamo. Ja sam gospod, došao sam da ih oslobodim, da ih spasem, da ih blagoslovim. Pogledaj, više su zavoljeli demon, više vole satan, više vole njegovo prokletstvo, njega moj blagoslov, više vole njegovo lažno bogatstvo, I suštu bijedu od moga siromaštva, od moga smirenja koje krije vječno bogatstvo. Zato, braću i sestre, pristupimo s svetinje, ali znajmo da se od nas traži, da se od nas očekuje. Ništa drugo, no da se držimo svetinje Božje, svetinje života, Svetinje vjere, svetinje zavjeta, svetinje liturgije, svetinje vrline, svetinje istine, svetinje bogoljublja i bratoljublja, svetinje svetoga evanđelja. Ako hoćemo, evo je sila pa i možemo. Svetinje trpljenje. Nemojmo danas ako smo se pričasili da ropćemo, a što ovo, a što ono. Budimo blagodarni, braći i sese. Je ono najbolje, najvrednije, najsvetije, najpotrebnije imamo. Evo danas nam se to daje, otkriva, i po kozna koji put daje. Zato, čuvajte se roptanje. Roptanje je rak jezika, Rak grla, rak uma, rak volje, rak srca. Roptanje ubija na smrt. Roptanje je pjesma demonska. Demoni ropstor. A hrišćanin je onaj koji slavi Boga na svemu braću i sestru. Jer Boga ima gospodara svega, on ima vladiku svega, on ima sa njim se sjedinjuje. Šta vam fali danas? Šta još nedostaje? Evo svetinje ovdje, evo se daje, ako priđete, i ako je prihvatite, dočekate kako treba, pa postajete i sami bogati, blagosloveni i sveti, a sve drugo što gospod Dopusti na nas. Nosit ćemo, braći i sestre. I post važan. I molitva je važna. Sve je to važno. Ali pogodarenje, braći i sestre, je najvažnije. Slava Bogu za sve. Za sve, braći i sestre. Slava mu prije svega na ovom daru, slava mu na ovoj svetoj liturgiji. Slavom mu na ovoj čaši spasenja, koju ćemo, evo, iznijeti i unijeti ovdje, braći i sese. Ući će tu, u narod. Gospod će sad svetim putirom da uđe, znate, da prođe pored vas, da stane posred nas i da nas hrani kao što majka hrani bijete. Sve sa onom Jakom kranom da budemo jaki Bogu vjerom, jaki nadom, jaki ljubavom. Prema njemu, ovoploćanom Bogu prije svega i iznad svih, jer ko voli bilo koga više od gospoda, nije dostojan prije češće, braći i sestre. Ne može se prije kako treba. Ne Ne može. Pričešćuješ se njime, a misliš na nekoga. Ne može tako. Zato potrudite se, nemojte da smo ovijeni, vježbajmo srce, vježbajmo um, vježbajmo volju. Jer on je braćo i srste naš život. Nemamo mi života izvan njega. Izvan njega je sve sama nemoj. I sve sama bijeda, smrt i raspadanje. Samo u njemu i svim ti živoj. I zato svako treba od nas njega najviše da voli, a kroz njega da ljubi i ženu, i djecu, i prijatelje, i bližnje. Ako njega ne zavolimo, mi jedni drugi ne možemo da volimo, braća i sese, svemonom bolestnom i zopačenom ljubavlju koja je u pozadini, prikrivena mržnja i zloba i zavis i osuđivanja zato priđimo čaši spasenja i proskvalimo ime gospodnje i danas proskvalimo ga u toku čitaloga dana i u toku čitaloga života našeg makak on naporan i težak bio